Magyar Panteón Benne volt az újságokban, hogy két hétig zárva tartunk, mondta a múzeum a telefonba. A szabadságharc erek már becsukott, a Liszt Ferenc szerelmeihez viszont még csak most gyűjtjük az anyagot. Hát mit csináljak velük? Ez volt a délutáni program. Tessék őket elvinni a szép művészetibe. Ott már voltunk, és gondolja meg, ezek vidékiek és 15 éves lányok. Nekik még többet mondanak a tárgyak, mint a világ legszebb festményei. Hát honnan varázsoljak ide egy kiállítást, kérdezte a portás. Ráadásul teljesen egyedül vagyok. A tanárnő hangja oly csalódottan szólt, hogy a portás egy kis gondolkodási időt kért, és aztán kijelentette, hogy délutánra megpróbál összekaparni egy kis anyagot, ami persze nagyon szegényes és hevenyészet lesz, katalógus hián be kell érni ők az ő kalauzolásával. Az előcsarnokban csak egy gépírásos cédula volt kiragasztva: Hubauer Sándor emlékkiállítás. Az első teremben Idősebb Hubauer Sándor bajonetje volt, kiállítva, melyet az első világháborúból hozott haza, de ez nem nagyon érdekelte a lányokat. Idősebb Hubauer Sándor született Süle Mária imakönyvébe is csak épp belepillantottak, pedig ennek az volt az érdekessége, hogy tele volt írva ételreceptekkel. De a következő tárló, melyben már maga Hubauer Sándor volt látható, nyolc hónapos korában anyaszült pucéran hasonfekve, annál nagyobb sikert aratott. Jaj, de cukor! Sóhajtotta egy lány, akiben már megszólalt a leendő anya. És ott volt a kis Hubauer ütött kopot plévődre lapátkája, talicskája, egy tejfoga, himlőoltási bizonyítványa, egy kis üvegevesztett szemüvege, mint ismeretes Hubauer Sándor 15 éves koráig rövidlátó volt, de ez utóbb elmúlt. Ti is, lányok, jegyezte meg a tanárnő, járjatok el pontosan az időszakos szemorvosi vizsgálatra. A következő vitrinben ütött kopott notesz. Hubauer Sándor korai fiúságától kezdve fillérre följegyezte minden kiadását. Ez pedig egy hímzőgép. A lányok megcsodálták, pedig csak egy régi típusú, lábhajtásos, omaggyártmányú hímzőgép volt, 8 mm-es kilengéssel, amelyen miközben Hubauer hiába küzdött nagyra törő tervei valóra váltásáért. Hitvese reggeltől estig dolgozott. Csak e rosszul fizetett munkával 8 mm-es monogramhímzéssel tudta előkaparni családjának a mindennapit. Áldott emlékű hímzőgép. Nélküle Hubauer sovány portási fizetségéből hogy is tudott volna egy négytagú család kijönni? És milyen természetűek voltak azok a nagyra törő tervek, érdeklődött az egyik tájékozatlan diáklány. Sokfélig, mondta a portás. Az áttekinthetőség kedvéért három csoportba osztjuk őket, gazdasági, politikai és tudományos természetű elgondolásokra. Sajnos az idő rövidsége miatt e sokféleségből épp csak mutatóba sikerült valamit összeszedni. Hubauer tudományos munkássága még feltolgozásra vár. Annyi bizonyos, hogy a holdrakéta gondolata az oroszokat messze megelőzve megfordult a fejében, nem különben a napenergia felhasználása. Ő óriási méretű sztaniol zacskókra gondolt, amelyekben a napenergiája valahogy úgy, mint a melege elraktározható. Ami pedig Hubauer politikai nézeteit illeti, ezekről írásbeli fejedzés alig maradt fenn, a baráti beszélgetések pedig részben feledésben merültek. Milyen kár! És miben álltak ezek a nézetek? kérdezte a tanárnő. Rá kellett szólnia a lányokra, mert fecsegni kezdtek. Mint ismeretes Hubauer bátor békeharcos volt. Egyszer, felesége legnagyobb rémületére öklét rázta a bevonuló német csapatok felé. A katonaságtól megszökött, és hamis papírokkal bujkált. A hetes vitrínben látható nyílt parancs is ilyen ügyes hamisítvány. Az aláírás Hubauernétől származik. Vakmerősége hajmeresztő volt. A háború vége felé hamis papírokkal a zsebében, egy vendéglő kert helyiségében, mely a detektívek megfigyelése alatt át fennhangon kijelentette. Hitler napjai meg vannak számlálva. A szomszéd asztaltól oda is néztek. Detektívek, érdeklődött egy lány. Szerencsére csupa ismerősök, de Hubbauer olyan ember volt, aki ugyanezt mondja akkor is, ha a detektívek hallják. A lányok megborzongtak. Aztán tovább sereglettek a következő tárlóhoz, melyben egy kis játékmozdony állt. Ahu. Oh. Hazádnak rendületlenül kombinált sporkassza, magyarázta a portás egy fájó ami annak szólt, hogy egy nagyra törő szellem merész terveiből mindössze egy ilyen új gyakorlat maradt fenn, melyet ő maga is csak szeszélynek szánt. és még emellett is ott látható a szabadalmi hivatal elutasító végzése. Mit jelent az, hogy kombinált? érdeklődött a tanárnő. Ha pénzt dobnak bele, a szerkezet azt énekli, hazádnak rendületlenül. Egy lány pénzt dobott be a mozdonyba, Vártak, de nem hallottak semmit. Nem működik, mondta a portás. Mindegy, magyarázta a tanárnő. Ez a találmány nem csak takarékosságra, hanem hazafias gondolkodásra is nevel. És soha sem akadt neki pártfogója, kérdezte egy lány. Soha. Magányosan, meg nem értve öregedett meg. Egyetlen terve se valósult meg. Ebben az országban legyintett a portás. Nálunk így múlik el egy emberi élet. Mindenki hallgatott. Meglegyintette őket a nemzeti tragédia szele. Ez pedig Gagarin őrnagy, mutatott egy színes képre a portás. Ismerték egymást. Sajnos nem. Kinek a hibájából? A találkozás nem jött létre mondta kitérően a portás. Már csak egy vitrin volt hátra. Ez az a dolgozó heti egy, melyel munkába járt. Hubaversándor szerényen és visszavonultan élt, nem kért, nem is várt kiváltságokat. Reggel ilyen, fél liter tej, a parizer, kenyér. Körüljárták a tejet, parizert, kenyeret. Volt, akinek könybe a szeme. Elköszöntek. Sorba álltak, kivonultak. Egy hét múlva dolgozatot írtak. Mit láttam a budapesti tanulmányi kiránduláson? Az ifjúságot csak látványos dolgok lelkesítik. Oldalakat írtak. Mátyás templomról, egy önkiszolgáló büféről, az országzászlóról. A Hubauer Sándor emlékkiállításról alig valamit. Ilyenek ezek a mai fiatalok. De nem baj majd egyszer, majd 20-30 év múlva, majd 40 év múlva, akkor majd eszükbe jut Hubawer.